é a l ô você que tá ligadinho aí no www.riuvoxfm.com e, e também você que tá ligadinho aí no 107,9 da mais ouvida e da mais querida. da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você está aqui conosco para acompanhar mais uma programação esportiva da Riovox FM. Muito legal ter você aqui conosco. E, é, sem mais delongas, vamos começar a nossa programação esportiva de hoje. E tem muita coisa para falar. Começou o segundo tempo de Japão e Polônia. Começou o segundo tempo de Colômbia e Senegal. Primeiro tempo das duas partidas, sem gols. A gente vai acompanhando aqui no Riovox Esportes Clube. Vale definição aí. Para as últimas vagas nas quartas de final da Copa do Mundo. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor.、Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. É, desta, desta quinta-feira abençoada por Deus e que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E amanhã não tem Copa, hein, professor? É, amanhã não tem Copa. Eita, a q u i já tô com saudade já. <risos> já tô na, na abstinência da Copa do Mundo. Mas hoje tem Copa do Mundo, tem quatro jogos pra falar pra você. Além de muita informação, tem mercado da bola, tem muita coisa pra falar aqui pra você no Rio Vox Esporte Clube. Que você acompanha ao vivo pelo nosso 107,9 ou pelo nosso site. Tanto ao vivo também, é, no site da rádio e também As edições gravadas estão todas lá disponíveis para você, além do Riovox Esporte Clube Extra, que também é atração no nosso site. Então você pode é, ouvir a programação da Riovox FM em qualquer lugar que você estiver, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa programação esportiva de hoje com o、um、recadinho do pessoal do Clube dos Cavaleiros da Cidade de Rio das Pedras. A gente vai s a p e r u m entrevista d o m o nosso q e r i o Léo. A e n t e vai f e r a e n e v i s t a com o n o o e r i d o Léo. d gente vai fazer uma entrevista com o nosso q u e r i o Léo. A gente vai f a e r uma e n t r e v s t a com o n o s s e i d o Léo. A gente vai a r a e m a r a v i s a com o nosso q e r i d o l o A gente vai f a z e n t r e v i s t o com o nosso q u e r i d l A p e d r o p a u l o e Alex e DJ k e v i n n a s e g u n d A e n t r a d fazer uma entrevista o f u n d o s o c i a l f i n a l d o g r a n d e r o d e i o e s h o w de e n c e r r a m e n t o パーフェクトでございます。 Pedro c o l c h ã em s o r t o b o m Organização: Companhia RR de Rodeio e Clube dos Cavaleiros. De 6 a 9 de julho, vigésima i t e e r r 3 festa do Pião de Rio das Pedras. A locução é minha, Anival do Texano. A gente se encontra lá. Se encontra lá. De volta com o Riovox Esporte Clube, festa do peão de boiadeiro da cidade de Uraspedas, r em sua vigésima 24 edição. Aliás, acho que a t e r 3 está chegando, e você, é, ouvinte da Riovox FM, vai contar com a Riovox FM também lá na, na festa do peão. A gente estará presente é, lá para fazer. toda a festa lá na, na rádio, rádio rodeio, né? Que, é, fica lá na praça de alimentação. Então, você vai ouvir muita coisa bacana lá conosco também. A gente vai lá estar batendo um papo com você. Se você quiser vir tirar foto no banner da Rio Vox FM, também fica à vontade. E vamos falar do Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, parceiro da Rio Vox FM. Vou falar pra você, hein? Supermercado Grilo, um sucesso na cidade de Rio das Pedras, com os melhores produtos sempre, a maior variedade, o melhor atendimento, atendimento Que você merece, que aquele sempre 100%, esse é o atendimento do Supermercado Grilo, que fica na rua Prudente de Moraes, 253, no coração do centro da cidade de Rio das Pedras, e e t á lá. Pra você, de domingo a domingo, das oito às nove, das oito da manhã às vinte e uma horas. E é, você,、né? com certeza, não vai se arrepender. Vai ter o melhor preço, o melhor atendimento sempre no Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, parceiros da Riovox FM. É, e tem muita coisa agitando o mercado da bola. O Palmeiras é, recebeu Nicolas Freire, zagueiro de 24 anos, que chega do Zuoli da Holanda. Ele pertence ao grupo de, de empreendimento esportivo do Manchester City, né? O City Football Group. Não foi apresentado, mas já treina na academia de futebol. Gustavo Scarpa, que tinha uma proposta farta também da, dos árabes, né? Preferiu ficar no Palmeiras, honrar aquele contrato que tinha assinado no começo do ano. Então o Scarpa assinou outro contrato nos mesmos moldes e já trabalha na Arena Palmeiras, professor. E aí, o Scarpa realmente mostrou um caráter imenso, né? Sem dúvida, viu, Léo? Independente de, é, do que vem acontecer aí. É... Na parte jurídica, a gente demonstrou que tem uma personalidade e um caráter é, que não deixa dúvida nenhuma,、né? diferente desses jogadores vazios que não tem conteúdo nenhum. Portanto, o Scarpa, diferente de que muitos achavam, que ele ia aproveitar, eliminar justamente a janela aberta para deixar o país e lá fora do país, a justiça não t e r como mais proibir ele de jogar. E ele cumpriu a palavra dele, voltou no Palmeiras e já está de mala pronta para o Panamá, participando da intertemporada com o Palmeiras. Portanto, é desse tipo de jogador e desse tipo de, de homem que a gente precisa, como símbolo da, dessa torcida brasileira que está muito carente de craques com conteúdo. Falando mais de mercado da bola, professor, o Flamengo virou o time mais cafeteiro do Brasil. Quando e s tô falando de cafeteiro, não que f a a café pra caramba, é? É, é. o time mais colombiano. A seleção da Colômbia, os colombianos são conhecidos como os cafeteiros pela qualidade do, do, do seu café. Lá na Colômbia, o pessoal gosta bastante do café, o café colombiano é, é admirado e é, ele é É, todo mundo gosta, o mundo inteiro toma o café da Colômbia. E é, tem quatro colombianos lá no Flamengo, viu, professor? O Moreno, o Berril, o Cuejá, e agora chegou o Fernando Uribe, atacante que chega lá do Toluca do México. Tá fazendo o Flamengo ficar um pouquinho amarelo, azul e vermelho, professor. Pois é, o Flamengo que. Só o treinador que não dá certo o colombiano, não é lá, né? Só o treinador colombiano. É, mas o Flamengo tá, tá, tá, tá, tá, tá trabalhando bem, tá. parece que o Barbieri tá dando uma tranquilidade maior pra equipe, a equipe tá se encontrando, né? O problema do Flamengo e de maioria dos times carioca é que ele sobe um pouquinho e já começa a achar que já ganhou tudo. né? Então vamos torcer para que o Flamengo continue com o pé no chão e trabalhando jogo a jogo para poder chegar e dar alegria para a torcida lá, para o Baiano, p o pessoal do Sabá lá e tanta gente nesse Brasil que torce para o Flamengo. Com certeza. Vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians, com a fartura que tem na lateral esquerda nesse momento, avalia aí o empréstimo do Juninho Capixaba, porque a contratação do Danilo Avelar, que veio do futebol italiano, aumenta ainda mais a disputa pela lateral esquerda, né? E os Marlós t e m o Danilo Avelar, tem o s i d Clay, Juninho Capixaba e o jovem Carlos Augusto da base. Então a diretoria corintiana avalia emprestar Juninho pra ganhar experiência e não funcionou no Corinthians. Mas também o pessoal não insistiu nele, né, professor? É um jogador muito jovem ainda, né? Uma CPI para saber por que, que foram buscar ele lá no, no Bahia, né? Que, que o melhor do Bahia não, não era ele e, no entanto, trouxeram ele. Ele é um bom jogador, sim, não tenha dúvida nenhuma. Mas é um jogador ainda que precisa de uma certa rodagem. Então eu acho que era muito mais interessante o Corinthians emprestar ele, deixar uma temporada ele emprestado, jogando como titular em outra equipe, do que desfazer dele aí e ficar com todos esses jogadores que jogam mais do que eles mesmo, s mas são tudo jogadores de meia idade pra a cima, Com certeza. e n t ã o Corinthians se movimentando também. Falando do São Paulo Futebol Clube, o São Paulo vendeu Petros para o futebol da Arábia. E o São Paulo vendeu bem o Petros, hein, professor? São. 22 milhões de reais o Petros é mais um que vai para o futebol árabe, professor. Ah, já era, não era sem tempo, né, Toninho do Rio Petrense, né? O seu São Paulo também, o pessoal tem feito, enfiado o dedo dentro do olho do São Paulo, tem furado o olho do São Paulo aí com tanto jogador bomba que tem lá, né? Basta ver os dois zagueiros lá da Chapecoense e do São Paulo, né? Que venderam pro São Paulo como craque, como isso, aquilo. E no fim, e sem falar do Bruno, que é o lateral direito também, que o senhor Murici ainda que trouxe, né? E tá aí, ninguém nem sabe que e s tá aí na, na reserva da lateral de São Paulo e o São Paulo jogando como i r i t ã o improvisado. E agora o São Paulo também, eu achei que fez um excelente negócio, porque o, Pe o Petros não ia jogar nesse time do São Paulo aí, e o São Paulo cons consegue equilibrar e fazer um bom negócio hein, enchendo os cofres aí com 22 milhões de reais. Uma pergunta do São Paulo, hein? E o atacante carneiro uruguaio, hein? O que acontece? O que passa? O que, que passa? Precisa bem z e r né? Porque tá difícil, né? Pagou, não joga, tá? Já v e m zicado, né, professor? Esse que é o problema, né? Pois é, mas eu achei que com 30 dias ele tá. Estava、ah, pronto para jogar, né? Já está com 90 dias e não joga. Venceu o prazo de experiência, filho. <risos> Exatamente. O São Paulo também é, não conta mais com o Júnior Tavares. Ele não se representou. Não se representou. Deve deixar o, glu, o clube. O destino dele deve ser o Dínamo de Kiev fazer companhia ao Tietê, que estreou ontem e fez gol já o Tietê lá com o Dínamo de Kiev, professor. Mas é, o destino Ucrânia para os brasileiros passa a ser cada vez menos. É, temido, né, professor? Porque tem muita gente que vai pra lá e dá certo, né? É uma boa porta de abertura, né? Quem sabe o Júnior Tavares dê certo lá, né? E a vantagem é que tem bastante brasileiro s lá, né? E os ucranianos também não vão entender o que a mãe dele fala, porque o que fala de bobagem é a mãe do Júnior Tavares. É, a mãe dele e a mãe do goleiro do Palmeiras precisa segurar <risos> eles ou pôr uma tarja neles, né? Como puseram no, no Luxemburgo uma vez, né? <risos> Mas é, e a na mulher do Dougra do Costa também, né?、Viu? Mas então, vamos falando lá do n i n t n d o O menino do São Paulo, que é o lateral esquerdo que está indo lá para Kiev, é, o Júnior Tavares. Ele não está tendo espaço no São Paulo e não tem uma continuidade. E a melhores áreas mesmo é ir lá para Kiev. Quem sabe consegue é, lá ter toda a confiança e a sequência que ele precisa para se tornar um grande jogador. E talvez eu acredite que lá ele possa até jogar de meia. Ei, vamos falar do Santos, porque o nosso amigo Erinho está ouvindo, quer saber das novidades e o Santos está perto de trazer um bom reforço, viu, professor? É, o, o, o uruguaio Sanches, jogador é, que pertence ao Monte Rey, foi campeão é, da América com o River Plate. Aqui t á Carlos Santos, será que é Carlos s a n c h e s mesmo? Carlos s a n c h e s é o da, o da Colômbia, deixa eu só confirmar se é Carlos s a n c h e s Eu sei que é s a n c h e s volante uruguaio, campeão da América com o River, estava no Monte Rey, jogou o Mundial de Clubes ano passado. Com o Monte r e y e ele e s tá muito perto do Santos Futebol Clube, viu, professor? e s Tá praticamente tudo acertado. O jogador pediu 120 mil dólares de salário, o Santos, ok, aceitou. É, aceitou pagar 90 mil dólares, o, o que seria perto de, de 400, mil dólares, 400 mil reais, que é o teto do Santos, e pro a a jogador ganhando em dólar, e s tá ótimo pra a ele, né? E é, é jogador importantíssimo na seleção uruguaia, titular absoluto, um dos líderes do grupo. E é, o Santos deve ter um grande cão de, cão de, de, de guarda nesse meio-campo aí, professor. Ótimo reforço.、Ah, eu não tenho a dúvida, o Santos precisa de muitos reforços. né, E é um jogador, muito bom jogador, um jogador que chega para ser titular. E mais o 10 ali do Santos, ali o Santos está precisando desse 10,、né? chega mais um volante. E o Santos parece que está perdendo o Citadinho. Então quer dizer que é, o Santos está precisando trazer, reforçar o elenco e não é perder jogador.、Né? Mas esse jogador, não t e m a dúvida nenhuma, que é um grande reforço para o Santos. O Santos tem interesse num argentino jogador do Atlético de Tucumã. Deixa eu só confirmar o nome do. do o Fábio Alvarez. É, mas ele não pode jogar Libertadores, porque já jogou e está jogando a Libertadores com o Tucumã. Então não, não compensaria realmente o negócio. Para o Santos Futebol Clube. Antes da gente falar do. tem mais notícias aqui sobre o mercado brasileiro, atualização sobre tudo o que está acontecendo lá no Mundial. É, temos Senegal e Colômbia 0x0 e a Polônia acaba de abrir o placar contra a seleção japonesa. Benarek fez o gol é, polonês que coloca Senegal e Colômbia na próxima fase da Copa do Mundo e elimina o Japão, professor. Então significa que o empate vai persistir entre Colômbia e Senegal,、Com、não é、certeza. isso? Com certeza. Vai ser o segundo 0x0 da Copa. Pois é, né? Que coisa, né? Mas, enfim, é futebol e tá tudo. Por isso que o jogo é no mesmo horário, né? Mas, Exatamente. É, é, é, é, as equipes t e m que procurar fazer o seu jogo, né?、E、não, mas é claro, como empate dá pros dois, eles vão ficar com o、um、olho no gato e o u t r o na mistura, né? <risos> Simultaneamente, então, é, isso é um apenas. problema se sair um gol lá em cima do laço, lá não der tempo deles de recuperar mais aqui, né? Exatamente. Agora, falando de mais informações sobre os clubes brasileiros, quem está preocupado é a Chapecoense, viu, professor? Porque a Chapecoense perdeu a Podi p a o futebol árabe, emprestou o Nadson para o Paraná e o Giandrei deve sim sair da equipe da Chapecoense. O goleiro Giandrei, ótimo goleiro, é, é interesse da Sampdoria, time italiano. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio, do Sky Sports da Itália, é, confirma que o goleiro do Verdão dispõe. Apertou o interesse na Sampdoria e o atleta está muito perto de conseguir a cidadania italiana, o que ainda、ah, aumentaria as chances de deixar o país. O titular absoluto da Chapecoense, onde Andrei realmente se destaca. E a Sampdoria está sem goleiro, porque o Emiliano Viviano, goleiro argentino, que era titular absoluto da s a m p foi vendido para o Sporting de Portugal.、E、esse é louco de jogar no Sporting, né? E então a vaga de goleiro titular está aí aberta, o que faria com que o Andrei. Fosse o escolhido para assumir a meta da Sampdoria, professor. E o André tem que dar conta de comissão para o Alisson.、Oh, e agora? Como que a gente. Como que discute a comissão, professor? Pois é, o Alisson é que abriu a porta dos goleiros brasileiros lá para a Itália. E a Sampdoria está acreditando no André, justamente, que ele possa é, ser, seguir os mesmos caminhos do Alisson. Eu reputo que o menino da Chapecoense é um bom goleiro, sim, não tenho a dúvida nenhuma, mas não para esse nível, né, de, é, internacionalmente. Mas a oportunidade está dando aí e tem uma vantagem muito grande que lá na Europa e principalmente na Itália, isso conta muito: é a cidadania europeia. Ele vai entrar como um jogador de lá, ele não, eu, eu, não vai tomar o lugar de um estrangeiro. Então, acho que tudo isso junto está somando a favor do Jandrem. Vamos torcer para que ele tenha boa sorte também e siga os mesmos caminhos do Alisson、né? e possa fazer um, um grande, uma grande temporada lá no Sampdoria e, quem sabe, dar voos maiores.、Né? Com certeza, vamos ver, vamos aguardar. Quando tivermos notícias sobre isso, a gente fala aqui pra você com certeza. Mais uma notícia, aliás duas notícias do Grêmio. O Grêmio que trouxe de volta ao Brasil Marinho, Marinho do Vitória, Deus Cruzeiro, Marinho que falou aquela frase cérebre, né? Não sabia não. E agora ele tá de volta ao Grêmio. Passou pouco tempo na China, encheu o bolso de dinheiro, fez quatro gols, tá de volta pro Grêmio. Pode ser ótimo, né, pro Renato Gaúcho? Um jogador rápido de lado, que sabe jogar de centroavante, habilidoso, driblador, professor. É um, é um cara que, que todo mundo gostaria de ter nesse momento no seu elenco, né? Só esqueceu de falar uma das qualidades dele, a última. <risos> e x t r o vertido. Polêmico. <né>? Polêmico também. <risos> e o Renato adora, né? E o Renato Gaúcho também foi polêmico, ele é polêmico e gosta muito. Mas tudo isso à parte, né, que fica fora do campo. Vamos dizer que é um jogador interessante.、Tem、tantos clubes aí gostaria m de ter o Marinho como atacante, porque ele tem uma velocidade, se entrega pro jogo e tem uma felicidade muito grande de se dar com a torcida d a onde está. Portanto, eu acredito que seja um grande jogador aí e acho que meio barato, né? Pro estilo de futebol de primeiro mundo assim, de, de, de, de top, jogador top do nível que ele vai ser titular, eu acredito que ele chega pra ser titular. Eu vejo ele c o m meio barato. Então, o Grêmio parece que tem、um, uma posição. Política do bom e do barato, né? É, e o pessoal da China não fez força para segurar ele, não. Não vai deixar saudades lá, não, no futebol chinês. Mais uma notícia sobre o Grêmio: é que o Grêmio foi convidado para, pelo Futebol Clube Barcelona para disputar a edição de 2019 do troféu Juan Gamper. Essa exposição que o Grêmio teve com as últimas conquistas, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, e até mesmo essa aproximação das equipes na negociação. Arthur Barcelona rendeu aí o time gaúcho o convite para disputar a edição 2019 do torneio Juan Gamper, que é o torneio que abre a temporada europeia para o Barcelona, é onde os atletas são apresentados à sua torcida. E é, o evento ainda na próxima temporada, não tem uma definição sobre a postura dos tricolores, se vão sim. Para Espanha, a gente não sabe como vai estar o calendário brasileiro, né? Então, o Grêmio depende ainda de um, de um aval da CBF para é, participar do troféu Juan Gamper, que é disputado desde 6 6 e é, alguns brasileiros já participaram: Flamengo, Vasco, Botafogo, Inter, Santos, Chapecoense e é, o Vasco, Santos e o Internacional participaram três vezes, inclusive, do torneio, mas só o Internacional ganhou o troféu Juan Gamper. Entre os brasileiros foi lá em 82, quando eles derrotaram o Manchester City na final do torneio. Então é uma grande oportunidade do Grêmio ir até, o, até a Europa e fortalecer mais ainda a sua marca, né, professor? É, pelo que eu vi por trás de tudo esse convite, tudo aí, é claro, o Grêmio merece, é um grande clube, não está fazendo favor nenhum. De Barcelona levar ele pra lá. A única coisa que o Barcelona quer é melhorar o relacionamento. p O r que você vê? O Barcelona acaba de perder o Rodrigo pro Real Madrid, justamente por estar com um relacionamento muito ruim com o Santos. E o Santos deixou bem claro que o Barcelona não vendia. E agora ele, o Barcelona faz totalmente o contrário do que fez com o Santos. Além de comprar o Arthur, está estreitando a amizade, o laço de amizade, para que a porta, esse canal entre o Grêmio e o Barcelona, fique em aberto. Porque todo mundo sabe, né? Que aí o Santos, São Paulo, Grêmio, Flamengo, são equipes que têm base muito forte e e s t á investindo bastante. Então, os principais jogadores têm uma chance muito grande de aparecer nesses clubes é, do Brasil. E tendo uma, uma porta aberta lá para o Barcelona, lá, fica muito mais fácil e ele acaba dando um dibre no Real Madrid. Com certeza, com certeza. Vamos ver, vamos torcer pro Grêmio ir, o Grêmio merece, tá? É um time que tá trabalhando de maneira muito, muito séria e muito correta, né, professor? Então o Grêmio merece realmente estar onde está hoje, né? Ah, sem dúvida, o Grêmio tem、é、um trabalho maravilhoso lá, tem que tirar o chapéu, né, pro é, saudoso é, Fábio Koff, né, que, que deixou uma estrutura muito grande no Grêmio, no grupo dos 13, né, desde lá atrás, né? E o Grêmio vem colhendo fruto disso, né? Então, ele, o Grêmio tem um investimento, é um clubes s é r i o construiu sua arena, E tem um dos melhores hinos, um dos hinos mais bonitos aqui do futebol mundial. Então, o Grêmio tem. Tem sim que trabalhar e zelar por os clubes que t e m muito dinheiro aí no mundo para conseguir escoar sua produção de grandes jogadores feito na base lá. Sem dúvida nenhuma. Então vamos mudar o disco, vamos virar a página e falar de Copa do Mundo a partir de agora no r i o v o x Esporte Clube. Vamos falar da seleção brasileira. Verde, amarela, azul e branca. Vamos falar da seleção canarinho Brasil. Mais uma exibição na Copa do Mundo. E eu acho que a gente pode dizer que foi a primeira exibição sólida do Brasil na Copa do Mundo, professor? Ah, não tenha dúvida nenhuma, j u l i o Pode dizer que o Brasil teve é, um jogo a seu f e i t i o Controlou o jogo, teve o jogo na sua mão. Quando precisou forçar, forçou. Quando quis tocar, tocou. Só passou 10 minutos de desequilíbrio e de pressão, de sufoco. Sofreu 10 minutos naquele segundo tempo, ali naquele momento que o Alisson pegou uma bola. Que o, que o rapaz cabeceou no Tiago Silva e deu no joelho do Tiago Silva e sobrou pro a a Alisson. Uma cabeçada também que o, o, o atacante todo poderoso lá que se falou Mitrovic. Mitrovic, que falaram tanto dele que o Brasil vai sofrer porque o homem cabeceia bem, s e que, a única cabeçada que ele cabeceou, ele cabeceou na mão do Alisson e foi só ir pra provar e endossar tudo isso que eu t o u falando. Ia acontecer. Então foi uma, uma, uma apresentação segura, tranquila, sem susto da seleção brasileira e de todos os jogos que eu vi, eu acho que a seleção brasileira é a equipe que está jogando. É, mais dentro daquilo que fez no decorrer da sua classificação para a Copa do Mundo. O Brasil sempre, depois que o Tite assumiu, sempre fez jogos, jogos seguro, sabendo de que maneira tinha que fazer, tanto faz dentro de casa como fora de casa. Basta a gente lembrar daquele primeiro jogo na estreia, quando o Brasil estreou lá contra o Equador,、né? lá em q u i t o e o Brasil venceu por 3 a 0. Então o Brasil é, consegue voltar atrás dois anos e mostrar que ainda pode. E é aquela equipe de, que mete respeito em todo mundo aí e não tem aquele destempero de uma equipe que nós estamos vendo na Copa do Mundo aí. E é isso que os jornais do mundo todo estão falando, viu, professor? Segundo é, os jornais, o Brasil que jogou contra a Sérvia, que não é o melhor Brasil, ele já assusta, ele já assusta muito. Então, pessoal, respeitando sim, é, muito o trabalho da seleção brasileira. E foi o que o técnico da Sérvia também, né, o Miladen, eu não lembro o nome dele, deixa eu abrir a, a página aqui, enquanto isso, é um programa ao vivo assim. m l a d e n Krastalit, k r a s t a l i t Disse que o Brasil é uma potência, tanto atacando quanto defendendo, e ele bateu um papo com o Neymar ao pé do ouvido lá, que ele não, não falou que ele disse p a r o Neymar não, professor. Acho que ele elogiou o Neymar em algum, em algum momento, né, professor? É, Ele não falou nenhuma novidade para nós, né?、É. Ele não falou nada de novidade para nós. É claro que isso dá uma confiança muito maior ainda para as pessoas que lá estão trabalhando, que é muito importante, né? Mas o que vem endossar tudo isso que o treinador da s e r g i o falou é que o Brasil. Ele vem numa ascendência,、né? ele vem em ascensão, ele vem subindo de produção, jogo a jogo. Tem demelhorado, tem feito os seus jogadores voltar às suas origens, da, da origem da equipe, que levou a equipe a se, a se recuperar depois da, da mudança de treinador. Então, o Brasil vem muito bem e vem aí com as coisas nos seus devidos lugares. Nós tínhamos é, tanta dúvida, ponto de interrogação, aquela coisa toda de que é, não levou é, o lateral direito, é, o lateral direito se machucou, era o Fagner, depois era o Danilo, é, o Felipe Luiz era o reserva do Marcelo. E de repente entrou os dois ontem, nem parece que eram dois jogadores que estavam substituindo os seus titulares, não é isso? Então isso prova o trabalho sério e, e, e a copenetração que, que os jogadores estão com a comissão técnica de fazer o seu arroz-feijão、e、bem temperadinho, do jeito que o Brasil sempre fez, sem ocorrência, sem atropelar nada. E o Tite está demonstrando isso: que é a única seleção da Copa do Mundo que repetiu a sua escalação. Os três primeiros jogos da Copa, com exceção feita a s contusões, que foi quem mex... fez o Tite mexer nas na, na escalações, foi justamente as contusões, certo? Caso contrário, o Tite tinha mantido a mesma equipe, mas a base foi a mesma. E está colhendo fruto disso. Pode estar certo, o Brasil vai jogar mais do que jogou, que nós já gostamos desse jogo da Sérvia. O Brasil vai jogar mais nas oitavas e finais, que é o México, mas podia ter sido qualquer outro podia ter sido Alemanha, podia ter sido qualquer outra equipe. O time do Brasil, eu vejo ele pronto. Tem dancinha lá na Rússia, professor. Gol da Colômbia, adivinha quem marcou? Só pela dancinha, quem marcou? Ah, o zagueiro aqui que é tido e havido como o zagueiro, vai sempre ser zagueiro do Palmeiras. né? É saudade do Mina, viu, professor? E ele é muito inteligente, né? Esse dia ele premiou o James Rodrigues com a camisa da Crefisa do Palmeiras. Eu falei, esse negão vai longe, viu? Ele deu a camisa do. Uh, for, o b o r j a com o Mina deu uma camisa do Palmeiras para o r a m e s Rodrigues, mas foi justo a 10, passou uma zica tremenda para a menina, porque a camisa 10 do Palmeiras só machuca, né? Então, o r a m e s acabou de machucar hoje. Mas o Mina marca o gol na Colômbia, que agora classifica Colômbia e Japão. Na próxima fase, Colômbia com a primeira, Japão com a segunda posição no grupo, porque o Japão ainda agora no saldo fica com a vantagem contra a seleção do Senegal. Olha, a Copa do Mundo muda tudo a qualquer momento, é por isso que a Copa do Mundo é muito bacana. Mas voltando ao Brasil, olha as manchetes dos jornais. A, o, o Bild da Alemanha, ele diz que Neymar voa para as oitavas e o Brasil pega aí o México na próxima rodada. O, o... O Olé da Argentina, que agora está um pouquinho mais tranquilo. Brasil light. Joga, mesmo não jogando o que se espera ainda, tranquilo, foi lá e passou pela serve. O Olé então falou sem, sem sustos, né? O L'Equipe da, da França falou que a vitória é bom para o moral. t á imitando o Rita Cadillac, aí o, o, o, o diário é, francês, o L'Equipe, né? Falou que o Brasil... É, confirmou a primeira posição aí no grupo, dominando a equipe da Sérvia. e se põe aí na briga. Caramba, eu tô lendo francês, rapaz. Que coisa, hein? Vamos falar do Maca r da Espanha, que também fala que o Brasil não falhou e é o primeiro lugar na classificação. O Diário As. Brasil apresenta a candidatura ao título depois da vitória contra a Sérvia, professor. E o mundo desportivo. De Diz que o Brasil fez aí, é, venceu a equipe do, da Sérvia com conexão Blaugraná, que é a do Barcelona, né? Ainda mais o、um、mundo desportivo, de que é o jornal da Catalunha, né? Falou que teve a ponte aérea entre Coutinho e Paulinho para fazer o gol. Então, eles aproveitam para destacar um pouco do Barcelona também, professor. Mas é, o pessoal t á agora já começando a colocar o Brasil realmente como. O Brasil não tinha convencido e ainda não convenceu. Mas... Atuação segura que o Brasil teve mostrou aos outros que o Brasil não está precisando jogar bem para ganhar a partida. Imagine quando jogar bem, professor. É, diferente do Messi, né, que terminou jogando lá no, no, no, no Barcelona. Né, o c r i s m a que terminou jogando lá no Atlético de Madrid, o Mbappé, que terminou jogando lá no Paris Saint-Germain, o Miller, que terminou jogando, é, lá na equipe alemã, lá, é, Dubai, enfim. Então, independente, o craque nosso, que, era, que é o Neymar, ele não, ele, ter, ele veio três meses recuperando de cirurgia, um、no、estágio físico mal. Então, quer dizer que, é, é, e não é só o Neymar, né? Nós tivemos a perca também do Daniel Alves, enfim, várias percas aí. O próprio Douglas Costa, que era alternativa e opção, no caso do William, tá mal. Então, a gente também teve problema sério aqui, que realmente nas outras Copas a gente não teve esse tipo de Problema, mas tivemos e estamos superando. o Que é mais importante é justamente isso, sem precisar levar susto, sem precisar é, é de buscar. É, Outra s alternativa s então a gente está recuperando os nossos principais jogadores e dentro da própria competição, e eles estão subindo com a competição. Isso é muito bom, quer dizer que nós temos ainda a possibilidade de mais quatro jogos. E se a equipe conseguir essa ascensão que está tendo, a gente não tem dúvida nenhuma que vai chegar a、e, vai chegar na sua sétima partida do mesmo jeito que chegou contra a Alemanha lá na Alemanha, jogando e vencendo por 2 a 0 lá dentro da, da casa. Dos alemão mesmo, então eu vejo muita semelhança daqui pra frente com aquela seleção, viu, Léo? O Mina quer desempregar nós aqui, professor, porque ele quase fez um golaço contra agora, só foi só elogiar <risos> ele, deu uma cabeçada, no... obrigou o goleiro Ospina a fazer a defesaça, só que contra, né? Vamos falar então mais do Brasil e da c e l u l a porque o Brasil, é, como a gente disse, foi um Brasil sem sustos o Brasil que tinha muita gente que e s tava com, com aquilo lá na mão. Mas é, não precisava, né? Porque o Brasil realmente ele mostrou que com tranquilidade. O Brasil não precisava sair jogar. Quem precisava jogar era a Sérvia. Só que a Sérvia sabia que se ela saísse jogar, o Brasil pegava no contra-ataque. Então. É, ela respeitou muito a seleção brasileira por conta disso. O primeiro gol então quem fez foi o Paulinho numa bola lindíssima enfiada pelo Felipe Coutinho. Que passe, que Copa do Mundo do Coutinho. Paulinho também numa, numa categoria. E é isso que a gente espera do Paulinho, né professor? É esse homem de, de chegada, porque o Paulinho ele não tem muita função de marcação no meio de campo da seleção brasileira, até porque o Casemiro ontem voltou a ser o Casemiro, foi aquele cão de guarda que a gente espera. E o Paulinho, a função dele, me parece ser exclusivamente ser esse homem de chegada, viu, professor? E ajudar a marcar a pressão lá em cima, né? É, exatamente. É, então, mas você tem razão, o Paulinho justamente é esse jogador. Tanto é que a hora que precisou ajudar lá o Felipe Luiz, lá, que estava sobrecarregado com dois jogadores, o Tite sacou o Paulinho e colocou o Fernandinho. Justamente para ajudar lá o Felipe Luiz. Mas uma coisa, Léo, que eu quero fazer, diferente do que eu vi. Nessas últimas é, 18 horas depois, antes do jogo, depois do jogo do Brasil, da vitória, da classificação, eu vi de tudo, eu vi de tudo. Mas uma, eu acho que nós brasileiros nós temos um defeito muito grave quando a gente comenta e analisa a equipe brasileira, a seleção brasileira. A gente só fala do meio para frente. Mas a gente tem que reconhecer que nós temos uma das melhores zagas do mundo. n ó Sem t o s sem dúvida nenhuma, o melhor zagueiro do mundo a gente tem, que é o Thiago Silva. Mas a gente tem que não pode tirar, deixar de tirar o chapéu. Pro Miranda, pro próprio menino do Corinthians aí, que todo mundo criticava, o Fagner. e o u i Felipe Luiz, que pra a muitos, pra a muitos, podia ser um rojão, uma bucha entrar com dois minutos de jogo, sem aquecer, sem estar aquecido num jogo, onde era justamente o lado que a Sérvia mais atacou pra a tentar entrar e fazer o cruzamento pro centroavante deles ali por aquele lado. Então a gente tem que reconhecer, sim, os meninos lá que dão show, que dá espetáculo, que f a z tudo aquilo. Que nós brasileiros gostamos muito, mas jamais esquecer do nosso goleiro, que quando foi chamado disse presente, da nossa dupla de zaga, que n o longo dos três jogos sofreu um só, e ainda foi porque empurraram nosso s zagueiro, senão a gente não tinha sofrido nenhum. Então a gente tem que reconhecer que a, a grande atuação e a classificação da nossa seleção não tinha como. Não, nós não conseguimos a classificação. Se não começasse a passar lá por trás pela linha de zagueiro nossa, que está muito bem montada, que estão os meninos jogando muito. E eu fico muito contente de ver o Thiago Silva dar a volta por cima e tapar a boca daqueles, daqueles comentaristas que eu. Marco Flávio Prado, que é da Jovem Pan e da Gazeta, que mais fala que ele é um chorão, que ele não pode jogar na seleção brasileira, mas ele é brasileiro e é o melhor zagueiro do mundo, a gente tem que reconhecer isso. É, o Thiago, a gente tem que é, dizer muito sobre ele, por quê? No mesmo lugar que ele quase morreu, o Thiago Silva teve uma tuberculose na Rússia, ele quase morreu na Rússia e ele. Faz esse gol que consolida mais uma vez o Thiago como um dos grandes, uma das grandes figuras dessa seleção brasileira. O cara é um monstro, ele não perde uma jogada, ele, ele dá medo. O, o atacante do, do time adversário v e r Thiago Silva, ele peida na, na cueca ali,、Sim. porque ele, não, ele tem medo do Thiago Silva. O Thiago Silva hoje, junto com o Sérgio Ramos, junto com o r ú m e l s são os três melhores、e、zagueiros do mundo. O Godin também, são os melhores zagueiros do mundo aí. Tranquilo, o Thiago Silva e o Miranda também, o trabalho do Miranda é fantástico. O, o Brasil, professor, é o Lanterna no quesito que todo mundo quer ser lanterna, professor. O, o goleiro que menos fez defesas é o Alisson. Quer dizer, não precisa. Não, não, não, o goleiro não está trabalhando, professor. Não está nem sujando o uniforme. Pois é, e se não bastasse todos esses predicados todos que a gente disse da nossa zaga. A nossa zaga foi na frente ainda e fez o e segundo fez o gol, gol, que deu a tranquilidade para nós podermos administrar o resultado sem susto. Então, é muito gratificante nós termos esses, esses zagueiros aí ajudando e ajudando muito o Brasil aí e sem.、Um... Deixar passar desapercebido a grande atuação também é, do volante do Brasil, que jogou e jogou muito, mas muito! Você, estaticamente, aquele que vê só o jogo tecnicamente, não consegue imaginar a importância do Casemiro ontem para o Brasil. Tanto é que, que, que ele deu liberdade para o Paulinho chegar e sair e se filtrar naquela jogada que é característica do Paulinho, mas graças ao bom momento e à boa cobertura e à marcação e ao começo do jogo. Que o Casemiro fez, portanto, é, nessa atuação do Casemiro tem o dedo do campeão francês é, que dirigiu aí o, o Real Madrid, z i n e d i n e Zidane. Portanto, ele sim pôs o dedo no, no Casemiro e falou: esse fica. Com certeza. Tanto é que ele zoou. O El Madrid foi buscar o Casemiro de novo, né? Tinha vendido o Casemiro, foi buscar de novo. E é, é, é fundamental, tanto pro a a Real quanto pra a a seleção, realmente. O Casemiro não tinha ido bem nos dois últimos, nos dois primeiros jogos, mas hoje, é, no, no jogo de ontem, ele teve realmente uma ótima atuação. Um cara que, que segurou, né? O、um、meio de campo mais leve, né? Da, da, da seleção brasileira. E a equipe da, da Serra, uma equipe alta, uma equipe grande, uma equipe forte. Mas, os criativos da c e v a não jogaram. Que era quem precisava jogar, o Tadic, o, o, o Milosevic Savic, também o menino do Manchester United, o, o Matic. Eles não conseguiram jogar muito por causa do trabalho do Casemiro e do Paulinho. Então, e foram... o William também. O William melhorou、muito. também, fez um、Esse、bom、Matic、jogo. O a í foi o homem que não deixou o Matic jogar. O William não deixou o Matic jogar. Então, você veja bem, o William, ninguém consegue, Fala, mas por que, que o Tite não tirou o w i l l i a Não, ele estava exercendo uma função importante. Para aqueles que acompanham bem o futebol brasileiro, o William, para ser A seleção é o mesmo que o Paraguai o p r o Paraguaio pro Corinthians lá,、né? não é isso? É o mesmo que o menino do Corinthians faz pelo Corinthians, é na marcação, na ajudar a marcar, o i l l a t á fazendo para a seleção brasileira. Agora a gente também precisa falar, professor, da partida do Neymar. Porque o Neymar, quando joga de maneira coletiva, quando jogou contra a Sérvia, ele é muito importante. Ele não apareceu tanto, mas ele foi muito importante pra time, viu, professor? Ele, jogada em profundidade, era todas com ele. Ele, ele conseguiu, muitas vezes, quebrar a, a linha defensiva da Sérvia, que é uma defesa muito pesada e muito forte, né? Então, é também difícil romper a barreira sérvia, né? Tanto é que, é, nas duas vezes, foi, uma, as duas pelo alto, né? O, Tinha por cima e o Thiago Silva também ganhando dos altos e dos fortes zagueiros sérvios. E o Neymar também não reclamou, não caiu, jogou quieto. E é isso que a gente quer do Neymar, né, professor? É, Léo, aí vale uma reflexão sobre tudo que nós ouvimos e vimos durante o dia do jogo que antecedeu o Brasil até o momento do jogo, né? É, foi uma mudança, né? Mudança muito forte de tudo aquilo que a gente viu, né? E aí, tem alguns ingredientes que eu vou colocar justamente para a gente justificar o porquê o Neymar mudou de atitude t a n t a né? Eu acredito que também foi uma decisão muito, muito sábia da comissão técnica de trazer o Daniel Alves para passar o dia com a seleção. Então, quer dizer, o Daniel tem uma ascendência muito grande sobre o Neymar. Se vocês prestarem atenção na、no、história, vocês vão ver que antes, do, né, antes de, de. Quem chegou primeiro no Paris Saint-Germain foi justamente o Daniel. E depois do Daniel lá estar, aí sim o Neymar fez a opção por sair do Barcelona e ir para o Paris Saint-Germain. E o Daniel exerce uma influência muito grande nele. Ele passou o dia com a seleção ontem, o Daniel, almoçou com eles, aquela coisa toda, e junto com a comissão técnica deve ter mostrado o vídeo, todo aquele vídeo que a gente viu na véspera, né? Que todo mundo estava rodando aí, com o Neymar ofendendo o árbitro holandês que demonstrou que é fraco, porque hoje, outra vez, errou outra vez aí no jogo, aí, né? Deu um pênalti, depois o VAR veio e corrigiu ele outra vez. Então, deve ter tudo isso somado e deve ter colocado na cabeça dele que ele é importante para o Brasil fazendo o que ele fez ontem, não o que ele fez aí no primeiro jogo, caindo, peitando o árbitro, ofendendo o árbitro. Então, ele é muito importante, ele é um grande jogador fazendo o que ele fez ontem. ontem ele jogou uma grande partida no momento muito importante da Copa do Mundo, o que mostra que ele vai entrar nas oitavas em condição de ajudar e ajudar muito o Brasil. E teve, teve momento no jogo, Léo, que para aqueles que não conseguem ver taticamente o jogo, teve momento no jogo que você via três jogadores na beirada do campo marcando ele. Um na bola e dois na sobra. Um para cortar o dibre, que é só uma marcação dobrada, né? Do, dobrada que o pessoal fala. a Fica Marca em dois, porque o lado que ele cortar, ele perde a bola, né? E depois tinha mais uma sobra ainda. E foi justamente uma dessas vezes aí que ele. É, abriu a bola aqui para o meio da pra, pra entrada da área e nós não pegamos bem, mas isso ele fez várias vezes quer dizer, quebrando aquela linha, justamente tirando os três nele. Então ele fez muito bem isso, fez, tentou fazer gol e ele só não combinou com o goleiro, né? Porque o goleiro disse: ele, todo mundo aqui pode fazer gol, mas do、Deus、Neymar não. Então ele fez de tudo ontem, mas o goleiro parece que estava muito concentrado no Neymar e todas as bolas do Neymar o goleiro se disse presente. E agora, professor? Que vem o México? É rapaz, eu estou vendo aí aquela, o histórico aí de jogos p a s s a d o aquela coisa toda, sabe? E me incomoda muito quando esses comentaristas novos, esses meninos aí, que são meninos inteligentes, que t、um, r a z uma tecnologia muito boa para nós, mas eles ficam muito pregados aos números. E passado, aquela coisa, isso não entra no campo. O que entra no campo é o presente, é o momento. E o momento do México é horrível, já teve melhor, o México ganhou da, da Alemanha e estava com um momento muito bom. E agora tomou três coquinhos da, da, da Suécia, portanto, o momento do México é muito ruim e vai jogar contra toda a poderosa seleção brasileira. Então, existe um fantasma que vai na cabeça dos adversários, como foi na cabeça do Sérgio, como foi na cabeça do, do, do Suíço, como foi na cabeça dos costarriquenhos, e vai também nas cabeças dos mexicanos. E vale a pena lembrar, né? O México é um master jogando futebol, né? É, exatamente, seleção mexicana já teve o seu melhor momento nessa Copa E depois de tomar três coquinhos na cabeça, eu acho que o México realmente, como o professor disse, venha de maneira abalada. A gente não pode ter medo do México. Como eu disse, a seleção brasileira tem que fazer com que os outros tenham medo da seleção brasileira. Porque a única que tem cinco estrelas no peito é a seleção brasileira. A seleção brasileira é a única que jogou seis finais de Copa do Mundo e perdeu uma. A seleção brasileira tem aí 90% de aproveitamento, aí você está se pensando, a、ah, mas e 50 não perdeu também? 50 não foi final, 50 foi um quadrangular final que... Coincidiu de Brasil e Uruguai fazerem o último jogo, mas não teve final a Copa de 50. Então, é o Brasil tem seis finais disputadas e uma final perdida. Então quer dizer, o Brasil quando chega, irmão, segura, porque a seleção brasileira vai e vai pra cima e a gente pega o México agora, porque a Alemanha fez questão de fazer o maior vexame da sua história, professor. É, a Alemanha é uma tragédia anunciada, né? Porque ela veio antes da Copa do Mundo, era t i d a e a vida modelo, copiar. O pessoal aí que gosta de fazer comparação, né? E ontem eu vi uma, uma, um, um, um, uma linha de raciocínio interessante de uma pessoa que não está na mídia, mas é uma pessoa que falou ontem e tem falado tanta bobagem. E ontem eu achei que falou a coisa interessante, né? Que é o, o menino lá, o 10 do. Do Barcelona, que, é, que jogava no Mogimirim, aí, Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo Severino ã aparece na mídia falando. E ontem eu fiquei prestando atenção no que ele disse, e é fato, viu, gente? Olha, quando o Brasil tomou sete da, da Alemanha, tava tudo errado no Brasil. E na Alemanha era a mosca branca, era tudo de bom o que tinha no futebol mundial, era a Alemanha. Quer dizer. Agora a Alemanha foi eliminada na primeira fase, tá tudo errado na Alemanha. E tá tudo certo aqui no resto do mundo. Então, não é nem tanto lá, nem tanto cá. Aquilo que aconteceu é um fato isolado que aconteceu. Só acontece pra a quem é grande, pra a quem tem história. Porque se você vai perguntar aqui, é, o México tomou três da Suécia, você vai falar até janeiro do ano que vem. A partir de janeiro você não vai falar mais. Mas o 7x1 da Alemanha vão falar o resto da vida. Por quê? Porque foi contra a seleção brasileira, campeã mundial, a equipe que, que conseguiu mais título s No mundo, a equipe que é o primeiro mundo em termos de futebol. Então, é, pesa, mas é, o Rivaldo foi muito feliz quando ele disse: nós tomamos sete e hoje nós estamos em condição de brigar pelo título. E eles ganharam o título e perderam o título, tomando, perdendo aí para a Coreia. Então, é mais ou menos por aí, viu, Léo? Atualizando os jogos de agora, fim de jogo: Polônia 1, Japão 0, a seleção japonesa. Torce agora para a seleção colombiana, para a Colômbia segurar a vantagem que tem para ficar com a segunda vaga. Se Senegal fizer um gol, aí passa a Colômbia e passa a equipe senegalesa. Então falta um minutinho para acabar o jogo, seleção do Senegal pressionando, mas vamos ver, vamos ver, Senegal com a bola, bola para frente, o Espina pegou. Então quer dizer. É, a torcida japonesa é muito grande agora pro lado da Colômbia. Pra gente finalizar, vamos falar da equipe. É, tá, falta, quanto falta de jogo, professor? Dois minutos. Um minuto, aliás. Quer ver? Deixa eu, deixa eu olhar direito aqui.、É、Faltam trinta do... segundos. É trinta segundos de agonia lá pro pessoal do Japão. Mas a Colômbia tá com a bola no pé, então agora <risos> acho que, que não vai ter, não vai ter problema não. Bola lá pra frente, o juiz vai acabar o jogo e a Colômbia e o Japão vão se classificar. E esperam Bélgica ou Inglaterra, professor, que jogam hoje ao O Valderrama tá feliz da vida, pegou uma candanga pra abraçar ali. Eita, o Iguita, Valderrama. O Iguita, o Iguita não tá do lado dele hoje, ele tá melhor acompanhado, professor. <risos> Mas é, esperam Bélgica ou Inglaterra, que já classificadas se enfrentam pela primeira posição na, no grupo, né? E a Inglaterra deve vir com. É, a Bélgica, aliás, deve vir com um time reserva, professor. A Bélgica vem com Mignolé. Company, que é titular, mas ele estava lesionado, volta agora, assim como Vermalen. Os dois voltam agora. De, é, aí, de titular, o Witzel, né? O Witzel no meio d e campo. Então, olha, olha só. Miolet, Company, Dembele, b o y a t a e Vermalen, três é, zagueiros. É, Witzel, Shadley e Carrasco, outro titular. Na frente, o Torgan Hazard, irmão do, do, do homem, né? E o Batsuhai e o t Então, m a s e n esse é o time belga para o jogo de hoje. E a Inglaterra vem com o time titular: com Jordan Pickford, Maguire, Stones e Cahill. Tripier, p Lingard, Dyer e d e l p h E na outra ponta o Rose. E na frente Kane e Marcus r a s h f o r d O que, que a gente pode esperar, professor? O que, que a Bélgica está pensando que, que, que vai com o time reserva para esse jogo? É muita confiança, não? É, a Bélgica está. Poupando o jogador para outra fase, ou então não está querendo mostrar a sua fragilidade, né? Porque ela ganhou, não ganhou de ninguém, né? Ganhou é, as equipes do grupo ali, a Tunísia e o Panamá, são duas equipes fraquérrimas, né? Portanto, é, o primeiro jogo aí era justamente o primeiro jogo que a gente ia ver que o, as duas equipes, tanto a Tunísia, a, a, a Bélgica contra a Inglaterra, eles vão ter que mostrar o que eles podem fazer nas oitavas, justamente nesse jogo. Agora, ele tirando o time titular e colocando reserva, você continua ficando é, no escuro o que, que ele pode fazer numa, numa oitava. Então, ele chega classificado e esconde o jogo. Foi mais outro, teve outra equipe também que fez isso, que escondeu o jogo aí, que estava classificado antecipado e já colocou o time reserva. Quem que fez então, isso? a、ah, Croácia. É, é uma maneira de esconder o jogo quando você se encontra com a grande equipe forte. aí No caso, aí seria o jogo mesmo de Copa do Mundo, esse daí. Porque jogar com a Tunísia, jogar com o Panamá, acontece o que aconteceu: a goleada estrondosa lá de, e você não c o n s e g u i a analisar a defesa. Então, eu, eu teria. Eu d i r i a que realmente esse jogo aí era um jogo para a gente ver como é que está as duas equipes, a Inglaterra e a Bélgica.、Né? Essas duas equipes aí poderiam ver, medir a força deles, e a Bélgica já vai esconder a força dela e pôr no time reserva. Provavelmente a Inglaterra ganha. Muito bem, então a gente teve a definição. Realmente acabou 1x0 Colômbia e 1x0 Bélgica. Polônia para cima do Japão. Quem passa? Colômbia na primeira posição, Japão na segunda posição, pelos cartões amarelos, o Japão tinha dois cartões a menos e acabou se classificando. Então passa a regra no Grupo G, o Grupo G Terminou, o grupo H, aliás, terminou com Colômbia na primeira posição com seis pontos ganhos, Japão na segunda posição com quatro pontos e, e passando nos cartões amarelos do Senegal. A campanha é igual a do Japão, nos cartões fica de fora e a Polônia, último lugar do grupo, com três pontos ganhos. Passamos a régua, então, a equipe do, do Japão. Espera o primeiro lugar do Grupo G. E a equipe da Colômbia espera o segundo lugar do Grupo G. Então vamos só é, recapitular aqui os confrontos, professor. No sábado, a gente tem Uruguai e Portugal. O jogo é às 15 horas em sorte. E França e Argentina. Três campeões do mundo jogando no mesmo dia. Olha só. É, no jogo na Arena Kazan às 11 horas da manhã. França e Argentina. Temos o Brasil jogando na segunda-feira contra o México na cidade de Samarra às 11 da manhã. E a equipe do Japão vai esperar o primeiro lugar do Grupo G para o jogo na segunda, às 15 horas, em Rostov. É, a Espanha e a Rússia jogam no domingo, às 11, em l u z no s k n estádio de Luzinski, lá em Moscou. E a Croácia e a Dinamarca jogam em n i z n y Novgorod, às 15 horas do domingo. E Suécia e Suíça jogam na terça-feira, às 11 da manhã, em São Petersburgo. E a Colômbia espera o segundo do Grupo G para jogar também na terça, às 15 horas, no estádio do Spartak, lá em Moscou, professor. Me corrija se eu estiver enganado, Léo, mas eu acho que não. A Colômbia vem pro, pro grupo do Brasil, é isso? A Colômbia vem、primeiro、pro lado lugar, do Brasil. Primeiro lugar, ela vem pro lado do Brasil e o Japão vai pro lado da Espanha. Eu acho que a Colômbia vai pro lado da Espanha e o segundo lugar do grupo vem Japão e vem o primeiro lugar do grupo G. Vem Japão e Bélgica do lado do Brasil. Porque eles jogam no mesmo dia. Japão, Japão e Bélgica. É, ou Japão e Inglaterra. Tem quem passar. Então pode ser Japão e Inglaterra ou Japão e Bélgica. Então o Japão está do lado do Brasil.、Ah, o, o, o, o, lado, o lado esquerdo do chaveamento tem Uruguai, Portugal, França e Argentina. Desses jogos vem, vai partir o cruzamento.、Pois、e、é. Brasil e México e Japão e quem está por vir. Ou Bélgica ou Inglaterra. Esse é o chaveamento do Brasil. Do outro lado tem Espanha, Rússia, Croácia e Dinamarca. E. A Suécia e a Suíça e a Colômbia, e quem vier. Então a Colômbia está do outro lado. Pois é, quem estiver do outro lado só encontra o Brasil na final. É, exatamente. Então, o outro lado, vou dizer que está. Seria interessante a gente, no próximo programa, poder trazer isso bem explicadinho para os nossos ouvintes, para entender que, que o lado do, o lado, de um lado do Brasil, o Brasil se enfrenta, e do lado da Espanha, lá, e todo aquele lado lá se enfrenta. Portanto, daquele lado lá só pode encontrar se for na final. Na final. O Brasil só pega a Espanha hoje na final.、Pois、é. O Brasil só pega a Croácia na final. É justamente isso que Só que o Brasil pode pegar、a、França, pode pegar a Argentina, pode pegar o Uruguai. A Argentina que fez o favor de passar em segundo, porque a Argentina era pra estar do outro lado da chave, né, professor? É, mas o s argentinos não pode m esperar nada. Mas é isso aí. Vamos encerrando então a programação de hoje. Agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve na nossa sintonia. Agradeço ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco mais um dia nessa programação esportiva de, da Rio Vox FM. E, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui às 11 da manhã. Amanhã não tem jogo da Copa do Mundo e a gente explica direitinho então isso para o nosso ouvinte, professor. Muito boa tarde para você. E é, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, às 11 da manhã, para falar muito d e esporte.、Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Agora a gente vai almoçar e à tarde vai ter o treino da Associação Olímpica Rio Pedrense. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima tarde de quinta-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, firme e forte, às 11 horas, para falar de esportes. Muito bem. Eu agradeço a você, nosso ouvinte, pela companhia. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Fiquem com Deus e até amanhã, às 11 da manhã, no Rio Vox Esporte Clube. E até a noite, com o Rio Vox Esporte Clube Extra, para você, com a passada de régua nessa primeira fase da Copa do Mundo. E tem também nossa coluna no verdadeiro A partir da sexta-feira, amanhã já está disponível para você acompanhar. Fique com Deus e tchau! E aí, você vai ver o seu i l h o na sua c a b a E l e vai falar com você q u i o v o c a i f a l r com e o c a i f a l r com ele. o c a i l o